על בתי העיר הזאת, ועל בתי מלכי יהודה, הנתוצים אל הסוללות ואל החרב. באים להילחם את הכסדים, ולמלאם את פגרי האדם, אשר הקיתי באפי ובחמתי, ואשר הסתרתי פניי מהעיר הזאת על כל רעתם. הנני מעלה לה ארוחה ומרפא עורפתים, וגיליתי להם עטרת שלום ואמת. והשיבותי את שבות יהודה ואת שבות ישראל, ובניתים כבראשונה. ותיהרתים מכל עוונם אשר חטאו לי, וסלחתי לכל עוונותיהם אשר חטאו לי ואשר פשאו בי. והייתה לי לשם ששון לתהילה ולתפארת לכל גויי הארץ. אשר ישמעו את כל הטובה, אשר אנוכי עושה אותם, ופחדו ורגזו על כל הטובה ועל כל השלום, אשר אנוכי עושה לה. כה אמר אדוני, עוד יישמע במקום הזה, אשר אתם אומרים חרב הוא, מעין אדם ומעין בהמה, בערי יהודה ובחוצות ירושלים, הנשמות מעין אדם ומעין יושב ומעין בהמה.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 צמח צדקה, ועשה משפט וצדקה בארץ. בימים ההם תבשה יהודה, וירושלים תשכון לבטח. וזה אשר יקרא לה, אדוני צדקנו. כי כה אמר אדוני, לא יכרת לדוד איש יושב על כסא בית ישראל. ולכהנים הלויים לא יכרת איש מלפני, מעלה עולה ומקטיר מנחה, ועושה זבח כל הימים. ויהי דבר אדוני אל ירמיהו לאמר, כה אמר אדוני, אם תפרו את בריתי היום, ואת בריתי הלילה, ולבלתי היות יומם ולילה בעיטם, גם בריתי תופר את דוד עבדי, מהיות לו בן מולך על כסאו, ואת הלוויים הכהנים משרתי.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 אם לא וריתי יומם ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי. גם זרע יעקב ודוד עבדי אמעש, מקחת מזרעו מושלים, אל זרע אברהם, ישחק ויעקב, כי אשיב את שבותם וריחמתים.